Bueno, gaur ez prestatu behar Bueno, zu. gaur, azte buluza, atorkigu eta bizkat, arroz pixkat eh, prestatuko dugu Horrein eh? ja, denboraldea ari zaigu, txipiroi begia handien gure txipiroi begiran den denboralde aztenan hasiko zaigu, eta pixkat arroz best bat prestatuko dugu ez. Horretarako, ba, zer egingo dugu Azera batean em, Zartai, edo zuela batean Arroz egin berduan, kazuela hortan bertan em, Tipula pixkat eta piperlu eta pixkat txiki-tsiki egindak Piskate. Pikula eta zesan duzu piper? Ta piper berde, txiki txik egin da bai, baratxuri batekin, txiki txik egin da, jarriko dugu orio txikatekin katzuela, nez? Uh -huh. Bueno, aurretik egingo duguna da, bat txipiroi begigian di hori garbitxu, tinta oso garrantzitsua alde batean utzi, eta, bueno, dena ondo garbitxu eta zatikatu, ez, egin duguna uh -huh. dugu da txipiroi jori, ez? Dai. Ben kasuela hortan edukigunean baratxoria tipula eta piper berde hori pizkat eragin dugunean oliotan Dai. bertara botako dugu Dai. txipiro izate horiek. Ajah. Uh -huh. Ondona hasi, ondona hasi eta gero bertara botako dugu arroza. Dai. Arroza ondona hasdu, ba pizkat arrozak hartu dezan txipiroien gustoa eta hartu dezana arraikustoa, ez? Dai. Aparte egingo duguna da ba, ondo izango litzakena edukitzea ba arraizalda bat mm -hmm. ba bustitzeko arroz hori ez mm -hmm. eta orduan egingo duguna da ura bota horretikan botako degu chipiroi horren tinta eh da tinta ba, txipiroi chipiroi begi handi hobek tinta politsu dutea handia mm -hmm. e, ikusten balin badugu, ba, ez dara naikoa ba, izaten dira beste komplemento batzuk ba, botxatxiki betan etortzen dien e, tinta, txipiroi horiek boerren laguntza hartuko dugu, ez? Ba, oso garantzitxu bat delako, ba, gelgitxu da dien arroz guztia oso beltza, ez? Mm -hmm. Basan dugu zela, dena ondo eragin dugune arroza eta eta pegimendu hauen di hori bertara botoko dugu ura ura edo salda, arraiz salda hori utziko dugu e, arroza egusten eta horten alo hartuko duguna da, ba, arroz bat Belbeltza, eta jo, edukiguna kiston txipiroi gustoa zurekin gusto arroz berbeltsa txipiroizate hondiekin editzuko zaigu, bueno, nik beintzat oso gusto izaten dut arroza eta txipiroi izatenek. Teorikoki, bueno, bueno, haste buka honetarako. Bai. ez dugikogaina. Holi da. erosketak esos que ta eta la 200etarako. Aquí, <risa> ah? <risa> Horrelakoak ere egin ber dira. Batez ere jaieguna daude